Siapa yang takut kepada Allah Allah berikan dia makraj Jalan keluar Yang dimaksud jalan keluar ini apa? Orang kalau dia ditimpa masalah Dia mutar Tak tahu kemana jalan keluar Terus seperti orang nyasar sesat Tak dapat pangkal jalan tak berhenti dan yang tahu itu orang yang pernah mengalami masalah itu depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam itu semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluarnya. Allah berjanji, wa mayat tertindah. Siapa yang takut kepada Allah, ya janganlah mu Maka Allah beri dia jalan keluar Kalau tak nampak jalan keluar Pikiran terus berputar Mata tak mau tidur Orang yang tak mau tidur Sudah kena satu daftar Insomnia Dimakan obat tidur Obat lelap Terlalu banyak dimakan Muncul penyakit kedua Kena buah pinggang Ginjal Pokoknya dia akan sistemik menular ke mana-mana, tekanan jantung tak stabil, gula darah naik, semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluar. Allah berjanji, wa mayyattaqillah. Ya janganlah kumakrakah. Berapa banyak jamaah haji sampai di Makkah nyasar. Semua bentuk rumah sama. Semua bentuk hotel sama Tak nampaknya jalan keluar Ketika ada orang lain yang menarik tangannya Membawanya ke titik awal Oh iya ya Di sini saya jadi Ada orang menunjukkan jalan Bagaimana kalau orang nyasar ditunjukkan orang lain Sekarang dia nyasar bukan di Makkah Bukan nyasar nyari hotel Nyasar mencari titik balik dalam hidup Tak jumpa Mutar Tak tentu arah Diskotik Nightclub Sabu-sabu Putau -sabu, Kampun Tuak Ujungnya Baigon Sakinkan sudah mutar tak nampak titik lagi Akhirnya Mati dalam keadaan su'ul khotimah Maka orang begini ini kita bawa jalan Mau kamu saya tunjukkan jalan Ya, mandi taubat Sulat sonat taubat Bawa ke masjid Dengar pengajian Baca Quran